«Але ж у тебе рана! Звідки?» І, допомагаючи мені у тій хвилі знімати з плеча Ровера, дівчина з пересердя аж рвонула його до себе. Але замість відповіді я ще раз запитав, чи не впало їй у око щось підозріле. І, отримавши заперечну відповідь, вже коли затягнув Ровера в клуню і розвісив на ньому улене мокре рядно, а ми присіли на сіна, я у кількох словах, свідомо, упускаючи деякі деталі, розповів їй про все, що тут відбулося. Відтак мусив ще раз розбинтовувати ногу. Уля уважно слухала мене. І лише з того, як тремтіли її пальці, коли вона мазала йодом з трофейної аптечки краї моєї рани, було помітно, що мої слова – Подіяли на неї. Тоді я зізнався їй, що нині і сам планував до неї у Крем'янець на трофейному вілісі, і це її налякало ще більше. Але коли я сказав, що у будь-яку мить може початися облава, і що їй треба зараз же йти назад у село та негайно повертатися до міста, вона заперечливо захитала головою. «А можна я побуду, хоч поки дощ не перестане?» – знизала плечима Уля. «Що вже тепер?» – вона розв'язала і скинула з голови мокру хустку. «Здається, цієї миті ми обоє подумали про одне і те ж, що це може бути наша остання зустріч. Щоб обірвати йому паузу, що враз повисла, я перевів погляд на підручник з політекономії, якого Уля, ще як ми тільки зайшли в клуню, витягла з-за пазухи і кинула на сіно позад мене. Сказала вдома, що провідаю Гальку. Вона з дві хуторів і вчиться зі мною. Хворіє зараз. Для того я і книжку прихопила. Думала, що дощ пішов, скажу, у лісі пересиділа. Та й вернулась, бо куди вже їхати? А я і їсти принесла. Бач, була б забула. Кинулася вона до ровера, де позад сідла був прив'язаний невеликий вузлик. Я відповів, що не голодний. Як виявилося, у вузлику було дві скибки житнього хліба, два шматочки сала і навіть дві картоплини. Правда, хліб трохи розмок. «До сала ще б цибулі», – сказав я, і аж тоді зрозумів, що бокнув трохи не те, посміхнувся ніякого. Уля й собі посміхнулась. Деякий час ми мовчки їли і слухали шелестіння дощу по даху і коноплях. Звичайно, вона думала про те, що тепер буде з нами, і я також про це думав. А може і мені? «Записатися до колгоспу», – підморнув я їй. І це виглядало, як ще одна спроба розрядити напружену мовчанку. Але в очах дівчини ще мить тому, готових наповнитися слізьми, враз спалахнула іскорка, вона посміхнулася. «Боюся, тебе туди не запишуть. Що ж, тоді залишається тільки лісником». Посміхнувся я їй у відповідь. Хіба в лісники? Ти вже й так лісовий, нагадала моє псевдо Уля. Куди ще далі? Думаю, довго бути лісовим вони мені тепер не дадуть. Тут вже не дадуть. Я подивився на трофейний ППШ у кутку. Може б ти йшла у дощ якраз непогано. Я проведу. Ти що? «Не хочеш, аби я ще трохи побула?» – перехопила вона мій погляд, нагнулася і підняла автомат. «У, важкий! Постав його, будь ласка! Думаєш, я не вмію стріляти? Думаю, що тобі того робити не варто!» «Дозволь мені самій вирішувати, що варто, а що ні!» – хмикнула, але все ж поставила зброю до стіни. Тоді вона дістала з книжки гребінця, що слугував закладкою, і почала розчісуватися.